Вони ці продані душі у пеклі, як і годиться. У мені вони частина мене. Це ти розумієш, мій жалісливий аббатику. А тих, котрі ще перебувають у тілах живих, я прив'язав до себе невидимими нитками, тримаю їх, як ляльково тримаю своїх маріонеток і в міру потреби смикують за ці нитки, змушуючи їх коритися. Отже, вони теж страждають. А ти як думав? Ні, аббатико, ти просто дивуєш мене. Вони у пеклі, а це пекло в мені. Хоч воно і ніщо порівняє з пеклом, яке час від часу входить у мене? Але його цілком достатньо, аби ці душечки настраждалися до несхочу. Та й коли вийдуть на миті з моєї примхи на волю, погуляють на короткому повітку, не почуваються краще. Уяви святий Отче, випавши з пекельного небуття, відчути себе приміром у тілі мерця. Та ніколи не бував у неживому, змушеному житті. Тобі пощастило, абатику. Але страждаючи в тобі, вони очищаються. Довколишні нарешті побачили, як тремтить від збудження святий отець. Ні в мені аж ніяк. я. Очищають лише муки чистилища, але не пекельні страждання. Чого тебе навчали святий Отче? Тут, на землі, тільки тут проходять люди крізь своє чистилище. Помирають, знову народжуються, забуваючи себе, забуваючи, ким були колись, як не пам'ятаю цього і я. Одні поступово простують нагору і мені вже не дотягтися до них. Дорогі, в тому, що ви називаєте гріхом, а все-таки бояться постати з дияволом віч на віч. Треті ж самі вигодовують вогонь, що їх пожирає, бо безупинно вимагають від життя дай, а саме цих я не прогавлю. А потрапивши до мого внутрішнього пекла, душі варяться в ньому без справа дочекатися кінця. А вже ці муки не спокутують їхньої провини, а лише є способом існування. Те ж саме, але в сто разів гірше, одержав свого часу і я. Отже, альбігойці міркували багато в чому слушно, пробурмотав Амат. І не тільки альбігойці. Рай і пекло безлюдні. Ми радіємо і страждаємо тут і тільки тут. Адже ти сам кажеш, що твоє внутрішнє пекло ніщо порівняно з пеклом, яке іноді входить у тебе. А ти тут. І той, хто не продав душу тобі, помираючи, народжується знову і знову, раз по разу, проходячи всі кола земного чистилища. А коли людське діяння приповнюють чашу буття, отоді от і настає час страшного суду, день Божого гніву. Альбігоїці, розригатався диявол, не знаю, може вони і справді мали слушність але мені було потішно спостерігати багаття з чистих катарів, коли Прованс ологкотів вогнем. Не дивуйся, святий очі, я не перший день ходжу серед вас. Я дивився на тих, котрі горіли, і на тих, котрі спалювали, і думав, що ж таки зробив я, за що мене зробили диявола. Адже і перший, і другий щиро сподіваються потрапити в рай, Абат підніс руку, закликаючи великого здрайцю замовкнути.